Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastajibu ta'adhihi malam ya'jal Alhamdulillahilladzi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 على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأظهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا اجمعنا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 Belum bu. Dijawab oleh sang ibu. Kalau kamu belum bertemu dengan Rasulullah. Belum bertemu dengan Nabi Muhammad. Kamu belum jadi orang. Kaget. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Rasulullah wahai bunda. Ibu menjawab. Kamu sudah punya kendaraan kendaraannya. Punya modal dengan ilmumu. Tinggal engkau serius mengamalkan ilmumu.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 lebih khusus ibadahnya karena selalu di saat ingin menjalankan satu sunnah berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya Nabi Muhammad mau melakukan apa-apa? ingat Nabi Muhammad Nabi Muhammad lebih tenang orangnya dan kehidupan As-Sayyid Ahmad Abad Zawi mulai detik itu sudah sangat jauh berubah, berbeda kalau yang kemarinnya adalah dengan ilmunya Karena ilmu jika tidak, tidak baringi dengan kekhusyukan bisa saja muncul bentuk kesombongan, ngangkat dada, membusungkan dada, aku lebih tahu, aku lebih alif. Tapi sekarang diingatkan oleh ibundanya jangan menjalankan satu sunnah nabi kecuali kau ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai detik itu Asyid Ahmad Al Badawi dengan khusyuk tidak mengamalkan sunnah. kecuali ingat Nabi Muhammad. Sampai pada suatu ketika Asyid Ahmad Al Badawi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 ini pendidikan orang hebat bukan ditanya nak ijazahmu kapan keluar cang lamar kerjaan kapan gitu ya. Orang sekarang ini bukan bagaimana dengan ilmu sudah kenal Rasulullah atau belum. Ini Sayyid Ahmad Al-Badawi bertanya ibu bagaimana aku bisa bertemu Rasulullah dalam secara langsung. Kamu sudah bertemu Rasulullah dalam mimpi.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 beliau sementara mengatakan belum bisa. Kemudian besok juga ada acara lagi. Tidak ada doanya yang nyampe insyaallah. Kehadiran beliau di hati kita karena beliau adalah wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ulama pembimbing. Karena ulama itu selalu berbuat niabat anin nabi kata beliau menggantikan Rasulullah. Maka akhlaknya ulama harus baik, tingkah laku harus baik. Semuanya harus baik.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 ini masih ada sangkut potnya dengan hikmah yang sebelumnya sehingga tidak terlalu banyak disarahi makanya kami perpanjang tadi dalam muqtima la yushakikannaka fil wa'di wa la yushakikannaka fil wa'di wa عدم وقوع الموعود وان تعين زمنه لألا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك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 Keraguan tersebut kudahan si basi menjadikan celah di dalam hatimu di dalam menghadap kepada Allah wa ikhmal dan jangan sampai mematikan lini sari rotika cahaya batinmu.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 oleh Allah dikasih merah karena merah lebih bermanfaat untuknya. Dalam firman dalam Al-Qur'an Allah berfirman untu auni astajib lakum mintalah kepada aku niscaya aku akan beri. Agaknya tetapi ada orang berdoa kok tidak diberi-beri padahal janji Allah. Kan ada riwayat hadis sholat duha enggak pernah melarat dapat rezeki. Saya salat duha terus kok melarat terus ini gimana nih? Ah, Salat Tuhan terus sini tidak dapat duit terus Keterlambatan di dalam Allah Mengkabar jangan menjadikan dirimu raku Kenapa begitu Wahai Imam Ibn Atwa'il As-Sakandari Keterlambatan pemberian Allah ini Bisa disebabkan Karena kita sendiri Barangkali kita termasuk Orang yang memohon dengan ber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 Hengkang lari tunggang langgang Berserahkan ke sana sini Karena telah dikalahkan oleh kaum muslimin Melanggar perintah Nabi Muhammad Apapun yang terjadi Engkau jangan kemana-mana Pemanahnya penombaknya semuanya Dikasih tahu oleh Nabi Muhammad Dalam bentuk apapun Engkau jangan kemana-mana Akhirnya ternyata Di antara mereka Ada yang mengambil inisiatif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 Jadi kalau tidak segera dikabul doa Allah koreksi barangkali cara memohon kita kurang benar, barangkali cara minta kita tidak benar. Kemarin sudah disebut bahawa orang seperti apapun dalam cara doanya, barangkali ia berdoa dengan mengucurkan air mata darah dalam hadis diberitakan as-, -as al-akbar -al orang yang penuh debu dalam keadaan compang-camping ya. seolah-olah orang ini memang betul-betul tidak suka dunia. oh luar biasa memohon kepada Allah memohon kepada Allah jawab Nabi Muhammad anna yustajabu lahud du'a'u bagaimana doanya akan dikabul kenapa? malbasuhu haram bajunya haram wama'kaluhu haram yang dimakan haram wa masrabuhu haram yang diminum haram najisnya jerit reget ibaratnya mohonnya luar biasa Nangis betul tapi semuanya haram anna yustajabul du'a bagaimana doanya akan dikabul maka disebutkan oleh al-imam Haddad rahimahullahu taala dan juga yang disebutkan oleh al-imam Ghazali rahimahullahu taala dalam Minhajul Abidin Imamul Haddad di dalam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 Jangan berkata kenapa Allah tidak ngerti Ini adalah awal dari tidak dikabulkan doa tersebut Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam At-Tirmidhi R.A Inna Allah ah, dalam, dalam sebuah hadis yang direwat, Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Inna Allah Inallah ya setuju doa Abdi Malam Ya Jal Allah akan mengkabul doa hambanya asal enggak terburu-buru. Maksudnya jangan sampai nuntut Ya Allah saya sudah doaan dua tahun masih melarat Ya Allah saya doa sudah hajat buaya punten saya sudah sholat hajat kok belum dapat jodoh ni. Ini ngomong begitu jadi enggak dapat jodoh tu. Kalau sudah minta kepada Allahlah kasihkan. Buya, saya sudah ini saya diuji dapat di PHK pindah dapat kerjaan padahal saya sudah doa-doa ya doa-doa Buya kok belum berapa terus nah, ini. Mengatakan kalimat seperti itu itu tidak ikhlas doanya. Kalau doa tulus sudah pernah diikrahkan kepada Allah, Allah akan kasih. Tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru itu termasuk bentuk ini tadi ragu dengan janji Allah. Allah sudah berjanji ya toni azzaib lakum du'ala aku akan aku kasih. Yakin. Dan sudah kita gambarkan kadang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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu kami. Buya, saya mau tanya Gimana ada orang tua sebelum meninggal itu sudah wasiat kalau saya meninggal saya di KKI. Kalau dia di KKI itu dikuburkan itu menurut hukum gimana? apa digeliat atau dikurbankan? Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin bertanya, uh, saya pernah mendengar siaran radio menyatakan bahwa adalah mungkin ayat Al Qur'an itu dimansuhkan. Saya kurang jelas istilahnya, komentar mansuh atau dibatalkan oleh hadis Rasul. Karena Rasulullah itu berbicara tidak didasari oleh hawa nafsu. Eh, padahal menurut penengertian saya Al-Quran itu sudah lengkap. Ini mungkin Buya bisa memberikan penjelasan dengan hal ini. Terima kasih. Dari ibu-ibu ada yang bertanya? Ada ibu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bu ya, apabila kita mencapai khusyuan gitu, khusyuk itu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu, apa? Khusyuk. Ya jadi apa sih hati kita merasa lebih enak itu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu, dan saat solat mendengarkan musik-musik seperti itu boleh atau enggak gitu, dibantu agar lebih khusyuk gitu-gitu.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 kalau ternyata hartanya itu apa yang untuk AKK ini lebih dari sepertiga hartanya, maka tidak usah di AKK misalnya punya kambing cuma dua orang ini hidup, tidak meninggalkan apa-apa, kecuali kambing dua ya, kalau wasiat tolong AKK saya, kalau saya mati, berapa yang disembelah satu ya berarti separuh dari hartanya yang ditinggal ya, gak perlu dipenuhi itu karena lebih dari sepertiga kalau memang harus dipenuhi, maka harus persetujuan ahli waris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 Jadi kalau ibu punya hutang, orang tua bapak punya hutang, didahulukan, dibayari dulu. Biarpun seandainya hartanya habis, alhamdulillah kok tidak kurang. Kalau kurang kan omboki, gitu loh. Tapi yang paling jahat, anak ini malah diem-diem. Eh, cepet dibagi. Keburu ditakih sama orang-orang. Wah, ini anak durhaka ini. Ya ketiga adalah, hutang dengan urusan harta, maksudnya zakat-zakatnya. Kalau sudah wajib di luar, dikeluarkan zakat, cepet dibayari zakatnya. Yang keempat adalah,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 istri, kalau ada seorang istri meninggal ya, biayanya perawatan jenazah itu dibebankan kepada suami enak ya, mulai dari hidupnya suami yang tanggung, mati pun air kain kafannya yang nanggung siapa? suami, ya bu, ya berarti ibu mati duluan, mau? mau? mau, oh, gak mau pak, bapak suruh mati duluan ya sama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 لرجال نصيب مما ترقل واليتان يالقربون مما قل منه نصيبا نصيب مما يسمى مما ترقل واليتان يالقربون مما قل من نصيب ما Jadi semuanya ada jatahnya ya, yang mendapatkan sudah ditentukan oleh Al-Quran. Kalau tidak ada ini.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 Beliau ber, uh, mengucapkan kalimat layanti ko anilhawa inhua ilawahyen yoha. Tapi tidak mengurangi Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna. Maka inilah makna ijtihad yang harus dipahami. Maka termasuk orang yang sangat lucu menganggap Al-Quran cara memahami fikih itu adalah hanya di saat melihat Al-Quran. Ini memerintahkan begini. Ini menghancurkan begini. Langsung diambil. Tak tanya ini sudah dihapus hukumnya. Jadi ada bab ijtihad ya ada hukum yang dihapus dan ini bukan sesuatu yang hina misalnya Khomr itu mula-mula adalah caranya itu mengharamkan Nabi Muhammad tidak secara langsung Khomr pertama sedikit disebutkan bahasanya innamal khomru wal maisiru sampai selesai disebutkan bahasanya Khomr itu adalah tidak baik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 Ada nashe mansu dari kita pun biasa naik so masuk. -so. Anak awas jangan masuk situ ya, bahaya. Ya, tiba-tiba besok kita bilang, anak-anak sana ada apa bapa. ini gimana? Kemarin enggak boleh, sekarang enggak boleh. Ya, abahnya lebih tahu kemarin. Nak, ada ular belum dikeluarin, sekarang sudah diindah ularnya, kan begitu? Jadi nashe mansu itu sangat wajar dalam syariat. Ya, ada mengatakan berarti Allah tidak tahu loh. Oh tidak, Allah tahu. Tapi ini dalam membina, membangun umat. Allah itu mengambil Memberikan tuntunan ini adalah dengan kelembutan Tidak langsung Ruff. Kalau Khomer di Mekah itu Tidak langsung dilarang lah, Orang kerepotan Tapi sedikit-sedikit demi sedikit, ya Jangan sering-sering ya. -sering, khususnya wala taqurussola Tawa antum sukaroh Jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Ya dilarang minum khamr kalau dekat sholat saja waktu itu ya. Karena orangnya mabuknya setiap saat. Lumayan waktu sholat tidak mabuk. Pokoknya kalau masuk mau masuk sholat. Kamu harus berkirakan. Tidak boleh mabuk. Sebab kalau sholat dalam keadaan mabuk. Jangan lantur kamu nanti. Akhirnya mengerti. Waduh satu jam lagi sholat. Saya tidak boleh minum khamr dong. Dikit. Akhirnya dihapus. Ini tidak boleh minum khamar. 100%. Ya ini adalah barisalah nasih dan mansuh. Kemudian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 Karena ada orang laporan begitu memang. Karena di diskotik itu katanya sih, setelah musik hentakan begitu, nanti ada sesaat musik tendu itu untuk. Ah. Tapi itu tujuannya untuk maksiat ya, yang bersemangat setelah panas dan sebagainya nanti setelah itu musik yang begini untuk maksiat menghantarkan kezina dan sebagainya. Lebih orang bericcitan di dalam ibadah saya paling khusuk. Ya tidak. Jadi kalau ada orang khusuk dengan alat musik yang diharamkan maka tidak diperkenankan. Akan tetapi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 jika hati ini bisa merintih, menangis di saat mendengar Al-Quran dibaca, itulah hakikat iman. Innaal-mu'minin al-ladina idadukir Allahu atilat wa idadul yafalihim ayatuh zaddathum imanu wa alarbihim. Ya Tawakkalun, orang mukmin itu seperti apa ciri khasnya? Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya, bergetar, ternyuh.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 Ya minimal kita di tengah-tengah dulu ya Nanti pada suatu saat kita akan Sampai benar-benar bisa menikmati Bikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mau tanya berkaitan dengan Sifat Allah Berbisa dengan makhluknya Ini janji kita untuk kita terangkan Pada kesempatan ini kami lupa Bagaimana dengan penjelasan Surat Yunus yang artinya Allah ar al Arshistawa Sudah kita terangkan Masalah Allah Berihtiwa di ars tidak bisa diartikan Allah bersemayam duduk di atas ars. karena orang paham makna bersemayam dan duduk. Nyungsap, duduk, kayak begini. Allah tidak butuh ars. Tidak benar jika ada yang mengatakan Allah di atas ars. Duduk di atas ars itu adalah akidah sesat. Allah beristiwa di atas ars. Istiwa itu maknanya apa? Disesuaikan dengan kemuliaan Allah. Bisa kita terjemahkan istiwa adalah makna berkuasa. Menguasai. Bisa Bisa saja.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 Harta, minyak dan sebagainya dengan mendutang mendatangkan orang-orang kafir. Barangkali itu adalah kejahatan yang tidak pernah terlupakan. Arab negara Al Binodai oleh pemerintah Saudi sendiri dengan mendatangkan musuh-musuh Allah. Nah ini, itu sesuai dengan yang disampaikan Nabi ya. Inna ahsya alaiku musyrik. Aku tidak akan takut terjadi syirik padamu, tapi aku takut kamu rebutan harta. Ya, karena dengan rebutan harta kamu bisa mendatangkan musuh Allah ke dalam rumahmu. Lihat. Ya. Jadi syirik bit'ah bit'an sudah tidak perlu juga ada. Ya kan dinuduh-nuduh orang lain ternyata akhirnya mendatangkan musuh-musuh Allah menodai negeri yang sangat mulia. Jadi pertanyaannya adalah masalah kaidah adalah orang yang bertujuan baik. Insya Allah tujuannya baik. Kita hanya berbicara tujuan. Tapi ingat perilaku dan cara-caranya adalah tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Orang mau berperang ada aturannya.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 ini main bom sana, bom sini buat ledakan sana, ledakan sini yang menjadi yang akhirnya menjadikan wajah Islam kusam, kelam, menyeru, mengeram, menyeramkan, karena Islam adalah teror, teror, teror. Gara-gara pilihan -gara sebagian orang padahal Islam indah.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 ini anda masuk pintu neraka, ini pintu surga. Anda suruh pilih. Termasuk pekerjaan pun begitu. Tidak boleh orang membuat pasrah. Saya mau melacur saja. Kenapa takdir buatku? Saya mau jadi profesi saya, saya taruh di KTP nyopet. Kenapa takdir saya? Tidak ya ada. Ada pilihan ini jalan baik, jalan benar. Ada akal. Allah memberikan kepada, akal, kepada kita akal. Allah yang kasih agar kita berpikir. Allah kasih.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 jadi anda punya pilihan. Pilih pekerjaan yang baik, yang halal. Permasalahannya kalau ini kita ingin bahasa ya Allah. Yang pertama yang akan datang. Kenapa orang kok susah cari kerja? Sebabnya sederhana. Pama. Tamak itu menghantarkan sombong. Gengsi saya sarjana masa jadi tukang sapu, Saya sarjana jual es. Sarjana uang oh, musibah. Padahal pekerjaan luar biasa. Ada profesor doktor alim alamah. Masya Allah, Imam Ali Karmajah. Ya. Ya.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 amati dalam keadaan allahumma ya rabb arhamna wala tu'adhdhibna wa ansurna wala ta'dhulna wa afina wala tu'ridna wa akrimna wala tuhinna wa asirna wala tu'sir alaina innaka ala kulli allah makina bi halalika an haramika wa ahnya fadlika amal siwa allahumma aslih wa alih baina qulubina wahdina as-salamu wa najidna min dhurmati lan wa janib al-fahisy maudhu wa mabdan wa mubarika na fi asna'ina wa absarina wa qulubina wa zawajina wa wa tu'alaina innaka ala kulli syogadir innaka نقول ان تعالى خير وما يا ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم يا ربنا اهد ام لنا بالخسنه اللهم يا ربنا اهد ام لنا بالخسنه اللهم يا ربنا اهد ام لنا بالخسنه اللهم اجل اخر كلامنا عند اخر كلام الله يا ربنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا اللهم يا ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى